hi han professions antigüíssimes però hi han professions que surten noves per què pot ser per una casualitat pot ser per una necessitat pot ser per moltes coses però veiem que hi han professions molt antigues que han sigut des del moment que tenim en algun lloc un dibuix, un gravat en una cova el que sigui, que, que ho veiem que ja hi era, fa molts i molts anys i que hi és actualment i n'hi han d'altres que han sorgit degut doncs, doncs no ho sé al què. algú que ha tingut una idea diferent l'ha ofert el que l'ha sentit aquesta idea li ha agradat i una vegada hi ha un que té la idea i l'altre que l'admet ja es pot convertir en un treball ja està dic això perquè fins ara fins ara a veure, tenim perruqueria per gossos, no? en tenim o hi sigui, ho veiem portes el gos si vols que te'l banyin, te'l banyen si vols que a l'estiu li tallin el pèl, li tallaran. Si vols que li facin un, una coeta amb un llaç, li faran. Sí, claro, anar demanant coses, doncs pues vas fent més coses, no? Però, que en tenim? Amb els gats, igual. És veritat. I si anem a mirar altres tipus d'animals, o sigui... Nosaltres perquè en tenim un tipus, però si te'n vas també a un altre país on no hi hagin aquest tipus d'animals, si siguin uns altres, per entendre's també hi ha una necessitat pues, per, per fer alguna cosa en aquells animals. Però bé, ho tenim clar, ho tenim clar això, això hi és. Hi ha uns postos que hi han especials per dutxar en els gossos, hi ha uns postos especials amb un tipus de dutxa que també són pels gats, i això que els gats no els agrada pas l'aigua, però a veure em refereixo que hi han coses curioses pues bé, ara hi ha els cavalls, anem als cavalls si ens hi fixem hi ha curses de cavalls que el cavall primer tot té que tenir les potes ben posades i si no ben embanades i, això ho sabem, no? però sabem el que és o sigui, el que cuida el cavall ho sabem que té unes necessitats pel cavall De hi ha una altra necessitat que no és del cavall que és del giner que vol que, li, que la cua, per exemple, li facin una trena, una cua en el cavall, li facin una trena i li posin un llaç. O sí sigui, vull dir que hi han coses que ho demana el públic. Però, pel que té una professió, si vol adaptar-se lo que demana el públic, va fent coses noves. Això és a lo que jo vull dir i em refereixo. Doncs bé, ara existeix la barbera de cavalls, la la persona que arregla els cavalls, però igual que si arreglés el cabell d'una persona que porta el cabell fins a l'esquena. Hi ha una, una persona, n'hi ha diverses, eh? però una que és molt coneguda perquè és més a prop de casa nostra, o sigui, és una persona que viu a prop de Manchester, o sí, sigui, Gran Bretanya, vale? i era una persona que, bé, es dedicava a respallar els cavalls, a rentar els cavalls, o sigui, estava, la seva feina era amb diferents quadres, anava pues, a respallar-lo i totes aquestes coses. Mica en mica, mica en mica, algú li va dir, home, per què no, no et poses no sé, encara que sigui en, una, en un lloc petitet perquè et portarem si fes-te un quadre petit portarem el cavall i en vez de venir tu pues, el podràs banyar o li podràs, li podràs arreglar respallar-lo bueno, és igual, li van oferir diguéssim, que un post fix vale. va començar així bueno, i ell ja li feia molta il·lusió respallar molt fort el, el, el cavall que deia que si el raspallava fort, la, el pèl del cavall, doncs, brilla, i és veritat que brilla. Bé, bueno, la qüestió és que va fer-ho. Després, al cap d'un temps, li van començar a dir que si el cavall es tenia que pues, afaitar, ells deien arrasurar, però com va afaitar, per pues perquè hi havia uns cavalls que tenien massa pèl per un cantó, massa pèl per l'altre, bé, bueno, que res, que es tenia que arrasurar. Va aprendre a arrasurar, com deien ells, d'acord. Vale i ja quan era petita estava sempre enredada amb cavalls seu pare tenia cavalls vivia en un poble de cavalls o sigui que per ella no era res de nou, li van dir que afaités, doncs pues afaita els cavalls pues no passa res bueno. uh, van començar a encarregar-li coses escolta que podries venir al meu quadre bueno sí, sí, sí sí". sense donar se en compte es va convertir en una persona famosa per anar d'un cantó a l'altre anant arreglant els cavalls per lo que l'amo li demanava bueno un dia va arribar a l'estiu i li van dir que hi havia diversos cavalls que tenia que treure'ls i pèl perquè tenien mal de calor i que a més se'ls enganxaven les, les mm, mm, eh, bosques entremig bueno, i els hi van dir mira, no, no treguis tot però ves clapes fent clapes, que així podem veure més quan ha, que no hi haguessin nius de, de, de les moscles, que sigui és igual, la segona va ser, o sigui, va ser això i això era l'arribada de l'estiu va començar fent plaques ara agafava i li afeitava o li tallava molt curt, molt curt, molt curt, per entendre's en el pèl, i quedava, doncs, pues, una clapa fent clapa es va donar a compte que també podia fer dibuixos Jo va pensar oi, pues, per, què no, per què no faig uns dibuixos? Les clapes les puc fer, però en vez de fer una clapa apa, aquí, pues agafo, primer marco el que vull fer, i jo què sé, si li vull posar allà unes lletres pel seu nom, o, o el que sigui, igual, el que li vingui és amb, amb un bust, en vez de fer una placa així clunga, que queda un, un forat en aquí pràcticament que no, és, que no hi ha res, pues, li dono una forma. La qüestió és que es va atrevir només amb una cosa molt petita, o sigui, amb un cavall, amb un posto que no es veia gaire, i va fer doncs, un dibuix. Anar tallant, tallant, tallant, o arrasurant, arrasurant, va fer un dibuix. Quan va venir l'amo, l'amo, en principi, li va xocar, però com que ja li havia dit que li tallés i li fes blagues, o sigui, com unes clau com que siguessin ara, posa un aquí i pel, aquí no n'hi ha, aquí no hi ha. Primer va pensar això. Però es mira, es va mirar la la clau que aquesta que hi havia i diu, "Per si això és una meravella, però si això és un, un dibuix, és una pintura." Claro. O sí, sigui, havia donat exactament la forma de l'oella que ella volia, que era un cavall, em petit però havia fet i claro, tot el que és el borde d'on ella tindria que haver dibuixat sortir el pèl i després en els ulls vaig deixar una mica de pèl en la boca, bueno es va quedar meravellat aquell senyor la qüestió és que li va dir escolta'm, de moment el que sí faràs és posar-li el nom ensenya'm amb un paper amb un paper com faràs el nom del meu cavall a si m'agrada o si el vull més modern, o el vull més clàssic o vull més gran o més petit ella va fer dos o tres papers, dos filletes de papers, va fer el mateix nom, però amb diferents lletres. El propietari en va acceptar una, va agafar-la i va dir vull que faig això. Va fer allò i va quedar preciós. Li va dir on el volia, que el volia a la part de d'en sobre, bueno, jo l'hi va dir, i ella va posar-se a fer, o sigui, anant afaitant, va fer aquest nom. Bé, què va passar? El Ginet va sortir l'endemà, que tenia que anar en una cursa. però bueno, tothom. Perquè ell quedava... O sigui, el nom quedava, per entendre'ns, amagat amb la sella. Però, abans de muntar, ell va ensenyar que l'havien fet en el cavall que encara no l'havien fet mai amb ningú. Així, és artesanal, eh? Perquè, no dic de qualsevol manera, preciós. La gent es va quedar meravellada i la gent va fotografiar-lo molt que aquestes fotografies van anar a altres personatges que tenien cavalls. I la gent es va començar a posar en comunicació amb ella. La qüestió és que no para de feina. Per què? Doncs pues perquè té cavalls de del més original que ens puguem imaginar. N'hi ha algunes que porten sanefes. N'hi ha d'altres que porten, per exemple, un tipus de... Per exemple, per entendre un tipus d'un altre animal d'un altre animal. Un altre li agradava la gespa, com dibuixar-li com si és gespa i el tingués a punt de menjar. Sí, però s'ha posat de moda. Però en realitat ara no serà única aquesta noia, perquè aquesta noia clar, ha obert un nou sistema un nou sistema de guanyar-se la vida un nou sistema, diguéssim pels que no ho han fet mai i... i bé és una porta oberta a una altra feina. En realitat, o sigui, hi la seva... Ara, és que hi ha un lloc i tot que té ella totes les... Eh, o sigui, tots aquests dibuixos, si s'entendrem, que fa, és tallant el, el pèl, no? I quan acaba de fer el que li han demanat o el que ella vol, fa una fotografia. O sigui que de fotografies n'hi ha moltes d'aquesta persona dels, dels casos que ha fet. Entre ells, i han hagut persones que han volgut fer alguna cosa que tingués que veure amb la Primera Guerra Mundial. Llavors s'ha tingut que espavilar, buscar fotografies o alguna cosa que amb ella li, o sigui, que la persona la seva propietària, això de la Guerra Mundial era una senyora, doncs que el va volgué a una part del cavall que es veia sempre, o sigui, a la part de darrera, o sigui, el seu cantó dret, però a la part de darrera, doncs que estia fotografiat. Algo que té a veure amb la Primera Guerra Mundial. Després n'hi han aquesta famosa de, dels Jocs de Tronos. També se n'han fet. Hi han cavalls. Alicia en el País de les Meravelles. O sigui, que personatges o coses que se n'ha parlat estan sortint de moda, però com si estiguessin pintats els, els cavalls. I aquesta noia s'està fent famosíssima. Famosíssima també ja ian uh, algunes coses que ara ja venen, venen que lahi demanen, que vagi cap a països, o sigui, per perquè, perquè no li poden portar el cavall o s'hi fa massa difícil, li paguen el viatge per anar al viatge un toqui i que pugui posar la pintura, dic la pintura, perquè no sé ni com dir-ho, la pintura que els amos hagin, provat, hagin triat sobre el cavall. però el cavall és que és una passada, veure com queda dibuixat. Hi'hi han alguns que estan dibuixats per tot el cos, eh? per tot el cos. La cua no La cua és l'única que porta un, un, res, una, un lleset. però les potes, des de baix de tot fins de la cua, sis entendrem estan totes, però totes, pintades i fins i tot el coll, com si diguéssim, hi ha un puesto que molt a prop del a veure, entre coll i la cara eh? la que seu el cavall la forma que té pues tot això pintat absolutament tot. I ha... és que bueno, hi ha de tot o si sigui, segons l'amo a més en realitat per l'estiu va la mar de bé perquè els hi treuen pèl, no tenen tanta calor. si són cavalls, d'anar tranquils vale, però si són cavalls de córrer també els hi va molt bé per la calor però és molt curiós i cada propietari pot demanar allò que vulgui i allò que vulgui se li farà i verdaderament s'està posant molt de moda això què vol dir? que verdaderament és una altra feina hi han obres d'aquestes que no es poden acabar en un dia no es poden acabar s'han d'acabar en dos dies sencers o sigui que, per què? Perquè són coses que aposta la feina. A més, imaginant-se que el que és a l'extrem, al borde, se'ns mogui una mica la màquina d'afaitar, se'ns adelanta, sense se amaga, i què? No? Doncs pues ha de ser exacta Perquè si vols un bé dibuixat no pot ser un cavall. O pot ser el bé, però el bé té que tenir les potes de bé, té que tenir el cap de bé, tot, de xai. Sí, o sigui, pots donar-li la meitat cos de, de cavall i l'altre resta d'ovella o de cat. Sí, té que ser tot exacte, però completar a vegades un tipus de, de cosa com és això, que és una obra d'art sobre dels cavalls, verdaderament val la pena disfrutar-lo, perquè pel carrer tothom, bueno, és que tothom s'ho mira, absolutament tothom, i, a més a més, pots triar el que t'agrada i si no, deixem a la mateixa persona que diga, a veure, a aquest cavall jo li faria això, li faria allò, doncs pues endavant, diu la provitària, ja pot ho pots pues fer-ho, doncs ja està. O sigui que no ens estranyaríem de veure, doncs, aviat, potser, algun cavall que estigui, diguéssim, pràcticament tot ell pintat i que tothom se'l miri. O sigui que res més. sense ha el temps. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. I des d'aquí ho desitjo de molt cor, que tot vagi molt bé, que tot sigui bo, des d'avui de fins al dia que ve, que ens tornem a sentir. Per tant, molt bons dies, que els hi vagi molt bé, una abraçada molt gran per tots, amics i amigues, i jo envio aquell petó tan gran que no pot faltar mai.